Еге ж згорів, не витримав я, такі не горять. Виджу, ти знаєш більше, ніж я. Може, розкажеш? Ні. А чому? здивовано підняв брови князь. Що? То така страшна таємниця. Я опустив голову. А як тебе змусять, витерплю. У стеб би був би добрий вояка. Але нехай воюють ті, хто має простішу голову. Чи ти знаєш, хлопче, що таке бути слугою купця із Добромеля? Не знаю, що досі тебе берегло у Спасівському монастирі. Ні, знаю вже. Твоя посмішка, від якої усередині у людини усе перевертається від жалю. Але якби я не нагодився вчора, тебе, не Боже, злапали б. І перевірили, чи ти не малий опир. А як відомо, з малого опиря Виросте великий. Слухай, то правда, що опері живуть вічно? Не знаю. Я не знаю ще, хто я. Але не думаю, що був би оперем. Чого так не думаєш? Мене опері бояться. Отже, зробив висновок князь, ти мав би бути навіть сильніший за оперів. Цікаво. Я люблю читати. Вже трохи вмію, сказав я трохи недоладу. Але князь пропустив це повз вуха, можливо, тому що кожен здатний навчитися читати, але приспати цілий монастир. Видно, отець настоятель розповів про це, бо князь упер у мене свій пильний погляд і мовив, у монастирі тієї ночі чули ангельську музику, але потім виявилося, що цей диявол вирішив благочестивих отців приспати аби відвернути їх від молитов про спасіння невинного отрука Сильвестра. За те чотири смерті заснули. Не богохульствуй. Ти сам чув цю музику? Я ж був під землею. Там уже нічого немає. Тільки хай не посилають туди більше копачів із бусовиськ, бо вони нечисті. Ага, я дещо чув за це. Думаєш, легко знайти Робучі руки, коли стільки років воюємо. Мій отець, князі і король Даниїл 40 літ воював, і я стільки ж. Нехай вої копають. Мої вої, якби вчули твої слова, то посікли би тебе на капусту. А проти мене збунтувались. То не їхні ремеслорити землю. Вони мають люд боронити, так що забудь ці слова, чув. Я над цим помиркую. Ну, тепер покажи свої чари. «Які чари?» «Ти хоч малий, літа малих і три. Що це в тебе у рукаві?» «Сапілка». «Ага, ну, то заграй мені на сапілці». «Я?» «Дурний дітвак, щоб він не мордував мене, заграв те, що вмів, свою колискову». «Дітвак, дитина. Побачу, що князь почне дрімати, перестану». «Та й жодних чарів я не знав». Проте князь навіть оком не кліпнув, посміхнувся і сказав, «Гарно! Нагадав ти мені час, коли я був невинний і чистий!» Тоді я зрозумів, що не усі засинають від моєї музики. Про ту, що чув у підземеллі, я боявся навіть згадувати. Хоч мені й кортіло її відтворити, але для цього треба піти кудись далеко, де немає людей. А третя пісня ще мала прийти до мене, вона мусила веселити серце. Я вірив, що така музика існує, як існує світло, і темрява, жар, і холод. Хоч я й навіяв князю приємні спогади, він був трохи розчарований. І перш ніж відпустити мене, мав знайти для мене якесь місце серед своєї череді. Або прогнати, у що я не дуже вірив. Він гукнув стражника, котрий мав стояти за дверима, але ніхто не з'явився. Що таке? здивувався князь? гукнув голосніше. Знову нічого. У мене з'явилось лихе перечуття. Піди подивися, де мої слуги. Я виглянув за двері. Два велетні охоронці сповзли на підлогу і солодко спали. Правда, не випустили з рук мечів. Вони заснули князю? сказав я правду. Як заснули? Князь схопився із свого пишного сідола, вискочив з сіни і завмер від побаченого. Тоді побіг далі, а я за ним. Уся челядь, що прислуговувала йому у теремі, теж спала. Хто де? Якби не хропіння і щасливий вигляд кожного князівського слуги, можна було подумати, що вони мертві. Зате на подвір'ї все було гаразд. Люди були трохи млявими. Однак кожен продовжував робити свою справу. Тоді ми з князем вернулись назад. Розбуди їх, наказав він. Я не вмію. Розбуди. Я поторся у стражника за плече, тоді смикнув за руки я меча. Той щось пробурмотів, випустив меч і перевернувся на другий бік. А князь затягнув мене у середину покою, і почав мною трясти, хто тебе навчив цього вилупку, ворожбит чи купець із добромля?